Kapitola 35. Pádovci odcházejí do ústraní. Když se přiblížil 36. rok Judištirovi vlády, Arjuna navštívil dváraku. Věděl, že v odchod je nablízku a chtěl ho ještě naposledy spatřit. Bratři si mysleli, že by mohli Krišnu přimět k poslední návštěvě náporu. Možná by se jim ho mohlo podařit přesvědčit aby také zrušil gandářinu kletbu a zůstal na zemi. Jistě to bylo v jeho moci. Arčuna byl pryč několik měsíců a Judištěra začínal pozorovat nepříznivá znamení. Roční období přicházelo nepravidelně a lidé se vzdávali svých předepsaných povinností. Mezi občany neustále vznikaly rozepře a lidé se navzájem všemožně podváděli. Judiš teda viděl, že podléhají píše hněvu a chamdivosti a promluvil s býmou. Milí bratře, od Arjunova odchodu do Dváraky už uplynula nějaká doba. Vidíme mnoho zlých znamení, která svědčí o tom, že došlo k velkému neštěstí. Nadešel snad čas Kryšnova odchodu, jak naznačil svatý Ryši nárada, co jiného by vysvětlovalo tolik znamení bezbožnosti, které teď pozorujeme? Veškeré naše štěstí a vše příznivé pochází pouze od Kryšny. V jeho nepřítomnosti bude vše ztraceno. Judiš teda upozornil Bímu na různá znamení, která pozoroval. Šakali vící na vycházející slunce, psi, kteří na něho nebo štekali štěkali a své koně, kteří vypadali, že roní slzy. Neustále slyšel krákání vran a houkání sov a oblohou se neustále rozléhalo hřmění. Země by se třásla a vál prudký vítr, který unášel oblaka prachu. Božstva v chrámech jakoby naříkala a potila se. Zdálo se, že se chystají odejít. Judištere nakonec pronesl, Myslím, že všechny tyto nepříznivé jevy svědčí o tom, že zemi postihlo velké neštěstí. Svět byl šťastný, že ho poznačují otisky pánových nohou. Tato znamení naznačují, že tomu takyž nebude. Během judištěrových slov dorazil posel se zprávou, že se Arjuna vrátil. Judištěra ho nechal i hned vstoupit. A Arjuna se mu zakrátko klanil u nohou a objímal ho. Judištěra na něm viděl, že je také sklíčený. S očí mu tekly slzy a byl bledý. Stěží dokázal na bratra pohlédnout. Judištěra pocítil ještě větší neklid a řekl. Milí bratře, řekni mi prosím, zda všichni naši přátelé a příbuzní ve tráví svoje dny šťastně. Je můj úctyhodný praotec Šúra Sena šťastný? Mají se můj strýc z matčiny strany Vasudeva a jeho mladší bratři dobře? Je stále živ u Grasena a jeho mladší bratr? Jak se mají Hrydýka a jeho syn Krita Varma? Jsou Akrúra, Džajanta, Gada, Sárana a Šatružit šťastný? Jak se má Balaráma, osobnost božství a ochránce všech odaných? Judištěra výjmenovával přátele ve dvárace a ptal se na jejich blaho. Pándovci dváraku často navštěvovali a strávili tam mnoho šťastných dní. Poté, co výjmenoval přední obyvatele Krišnova města, zeptal se konečně na Krišnu. Užívá si pán Krišna, původní svrchovaná osoba, který vždy miluje svoje odané, Zbožného společenství ve dvárace mezi svými přáteli. Ta všemocná osoba spolu s Balarámou, který je prvotní pán Ananta, se v oceánu jadovského rodu pro blaho, ochranu a celkový pokrok veškerého vesmíru. Členové jadovského rodu, chráněni pánovýma rukama, si užívají života jako obyvatelé věčného duchovního světa. Pod Krišnovou ochranou žijí beze strachu a svojí mocí a bohatstvím překonávají i bohy. Při pohledu na Arjunovu sklíčenou tvář se Judištěra zeptal, jestli je v pořádku. Přestože pánovský král předpokládal, že Krišna a jeho rodina odešli, stále se Arjuny ptal v naději, že bratrova zasmušilost má nějakou jinou příčinu. Můj bratře Arjuna, řekni mi prosím, je-li tvoje zdraví v pořádku? Tvoje tělo jako by ztratilo svůj lesk. Je to proto, že tě ostatní uráželi a přehlíželi kvůli tvému dlouhému pobytu ve dvárace? Oslovil tě někdo nepřátelsky, nebo ti vyhrožoval? Nemohl jsi dát milodár tomu, kdo tě o něj požádal, nebo jsi nemohl dodržet slib? Nemohli si ty velký ochránce lidí ochránit nějaké bezmocné lidi, když se k tobě uchýlili? Zapletl se s ženou pochybného charakteru? Nebo se zachoval nevhodně k ženě, která si to nezasloužila? Porazil tě cestou někdo v nižším nebo ve stejném postavení? Spáchal si neodpustitelnou či ohavnou chybu? Judiš teda se odmlčel, protože nechtěl vyjádřit svou největší obavu. Býma a dvojčata ronili slzy, protože tušili pravdu. Po chvíli ticha nakonec řekl. Nebo, milý bratře, teď cítíš vnitřní prázdnotu už navždy, protože jsi ztratil svého nejdůvěrnějšího přítele, pána Krišnu? O, můj bratře Arjuna, nenapadá mě jiný důvod, proč si tak zarmoucený. Arjuna nedokázal odpovědět. Vyschlo mu v ústech a údy se mu třásly. Zabořil tvář do dlaní a lkal. Nakonec se mu podařilo sazi zadržet a řekl. O králi, nejvyšší pán osobnozbožství, Krišna, který se ke mně choval jako k důvěrnému příteli, mě opustil. Tak zmizela moje jedinečná síla, která udivovala i bohy. Tak jsem ztratil jeho, jehož odloučení na jediný okamžik by učinilo všechny vesmíry nepříznivými a prázdnými jako těla bez života. Jedině jeho milostivou silou jsem dokázal přemoci chtivé prince schromážděné na svajambaře na dvoře krále Drupady. Arjuna popsal mnoho událostí, kdy díky Krišnově milosti vykonal neuvěřitelně odvážné činy. Vypočítával četné případy, kdy pánovci unikli ze zoufalých a nebezpečných situací a pokračoval zarmouceným hlasem. Vojenská síla kurovců byla jako oceán, v jehož hlubinách se skrývá mnoho hrozivých vodních živočichů. Byl nepřekonatelný, ale díky Krišnově přátelství se mi ho podařilo překonat. Všichni vznešení generálové, jako bíšma, dróna, karna a ostatní, na mě mířili svoje nepřekonatelné zbraně. A přece díky pánově milosti mi mohli stěží skřivit vlas na hlavě. Ještě jim z nedostatky úcty k němu jsem si ho dovolil zaměstnat jako svého vozataje, neboť jeho uctívali a sloužili mu nejlepší lidé, kteří usilují o osvobození. O králi, jeho žertování a upřímná slova byly příjemné a překrásně ozdobené úsměvy. Nyní si vzpomínám na jeho láskyplná oslovení, jako o párto, o příteli, o synu Kurovského rodu a všechny podobné důvěrnosti a jsem ohromen. Společně jsme spávali, sedávali a procházeli se. Když jsme se vzájemně vychloubali svým hrdinstvím a on přeháněl, káral jsem o slovy. Máš skutku pravdu, můj příteli. I tehdy, když jsem ho znevažoval, snášel moje výroky a promíjel mi je přesně tak, jak promíje přítel příteli nebo otec synovi. Arčuna se odmlčel. Nedokázal pokračovat. Všichni bratři ohromeně seděli a také nic neříkali. Nemyslitelné se tedy nakonec stalo skutečností a Krišna odešel. Naslouchali Arjunavi, který se opět uklidnil a dále popisoval, jak ho v Krišnově nepřítomnosti přemohla skupina pastevců, kdy se snažil chránit Krišnovi opuštěné manželky. Arjuna pohlédl na svoje ruce kam se poděla moje úžasná síla. Mám stejný luk gandíva, stejné šípy, stejný kočár tažený stejnými koňmi a používám je jako týž Arjuna, jemuž se klaněli všichni králové. Bez Krišny je to však všechno náhle k ničemu. Judištira svého rozrušeného bratra objal, Posadil ho na trůn a nechal ho ovývat služebníky. Když se Arjuna napil trochu vody, řekl bratrům, co se stalo ve dvárace. O králi, jelikož se smě zeptal na naše přátelé a příbuzné v tomto svatém městě, řeknu ti, že všechny stihla kledba bráhmanů. Jejím následkem se opili vínem a pak spolu bojovali, vyzbrojeni holemi, nepoznávající jeden druhého. Teď jsou všichni mrtví. Arjuna vyvíčil podrobnosti té strašné události. Před lety si pár chlapců ve dvárace udělalo legraci z několika mocných mudrců v čele s náradou během jejich návštěvy města. Chlapci oblékli Krišnova senu Sambu jako ženu a pod šaty mu schovali železnou kouli, aby to vypadalo, že čeká dítě. Potom se zeptali mudrců, Porodí tato žena děvče nebo chlapce. Mudrce drzost chlapců rozlobila a odpověděli. Porodí železnou kouli, která zničí váš rod. Přežijí jen krišna a balaráma. Jakmile se jedovský král u Graséna o kledbě doslechl, nechal železnou kouli rozdrtit na prášek a vhodit do oceánu. Později jadovci ve dvárace spatřili hrozivá znamení. Viděli, jak se městem pohybuje vtělená podoba času, černá a děsivá. Mocní jadovští a vryšnovští lučišníci na ní vystřelili tisíce šípů, ale nikdo ji zasáhnout nedokázal. Den za dnem vál silnější vítr a v ulicích se hemžily krysy a myši. Hliněné nádoby praskaly bez viditelné příčiny, studny chrlily vodu a těla lidí se třásla. Vzduchem zněly skřeky všech možných nepříznivých tvorů, vran, sov a šakalů. Kravám se rodili osly a slonům muly. Když se podávalo čisté a dobře uvařené jídlo, bylo prolezlé červy. Neustále bylo slyšet těžké kroky běžících lidí, ale běžet nikoho vidět nebylo. Občané se bezostyšně dopouštěli hříchů, nebrali žádné ohledy na bráhmany, zapomínali uctívat chrámová božstva a uráželi starší a učitele. Jen Krišna a Balaráma se tak nechovali. Když pozorovali hrozivá znamení a slyšeli, jak se občanům zdají děsivé sny, svolali shromáždění. Krišna předevšemi prohlásil. O vůdci jadovského rodu, všimněte si prosím těchto strašlivých znamení, která se objevila ve dvárce jako prapory smrti. Neměli bychom tady zůstávat. Ženy, děti a starci by měli opustit město a odejít do háry. My sami půjdeme do svaté Prabhásy, kde teče na západ řeka Sara Svatý. Tam se vykoupeme kvůli očistě, budeme se postit a zaměstnáme mysl meditací. Potom uctíme bohy a věnujeme jim bohaté obětiny. Pak bychom měli uctít bráhmany a štědře je obdarovat. Tak se nám možná podaří odvrátit to, co tato znamení věstí. Schrobáždění dalo najevo svůj souhlas a všichni se připravili na cestu. Jadovští bojovníci nastoupili do kočáru a vydali se do pravhásy na pobřeží moře. Ženy jeli v jejich středu. Když průvod dorazil do háry na půli cesty mezi Dvárakou a pravhásou, ženy tam zůstaly a muži pokračovali dál. Jadovci dorazili do prabhásy s hlasitým troubením na lastury a tisíce trubek. Usadili se v palácích a honosných sídlech a vykonali oběti pro uctění bohů. Na konci druhého dne pod vlivem osudu vypili značné množství vína Majreja, které bylo připraveno pro oběti. V opojení začali žertovat. Sátjaky pak urazil krytavarmu, jemuž nikdy neodpustil pomoc ašvatámovi při zabíjení spících pánovských vojáků. Posměšným hlasem řekl. Který statečný kšatria by zabil muže v nároči spánku? Co pak už nebyli mrtví? O, synu Hridíky, tvůj čin náze strpět. Krytavarma spál hněvem. Ukázal na jak jeho levou rukou, aby ho znevážil a zahřímal. Když se prohlašuje za hrdinu, jak si tedy mohl tak krutě zabít neozbrojeného půry šravu, který navíc seděl v meditaci a zbraně odhodil stranou. Krišna vrhl na kryta varmu hněvivý pohled. jaký vyskočil, vytasil meč a zařval. Přísahám při pravdě, že pošlu krytavarmu na cestu, již se vydali drišťadumna a šikandí. Jeho život i sláva jsou u konce. Sátjaky se vrhl na krytavarmu, jehož reakce otopilo víno a máchnutím mečem mu utěl hlavu. Krytavarmovi přátelé pak napadli sátjaky železnými hrnci na vaření. Pradumna mu přišel na pomoc, a oba muži stáli zády k sobě proti velké přesile bojovníků, kteří je obklíčili. Přestože bojovali statečně, brzy je přemohli a zabili. Krišnu smrt jeho syna Pradumny rozlobila a vytrhl hrst rákosí, které rostlo poblíž. Vyrostlo z železného prášku, jenž byl vhozen na v rozkaz do oceánu a podobalo se železným holím. Krišna se s ním oháněl jako se smrtícími zbraněmi, a rychle pobyl všechny muže, kteří mu zabili syna. Ostatní jadovci a vryšňovci vzali svoje zbraně a zapojili se do šarvátky. Brzy se strhla prudká Když se jim zbraně rozbily, chopili se rákosí. Zmatení vínem a ovlivněni kletbou gandárí a mudrců se nelítostně navzájem pobily. Otec zabil syna, syn otce, a bratr bratra. Zvněčili se, jako když hmyz vlétne do ohně. Za necelou hodinu zemřeli miliony mužů. Jen Krishna a balaráma přežili, spolu s dárukou, který tuto zprávu doručil zpět do dváraky. Arjuna na okamžik přerušil vyprávění. Při líčení příhody jeho mysl podlehla zmatku. Věděl, že to byla Kryšnova touha. Pán chtěl, aby jeho vlastní rodina i stoupenci opustili svět. S příchodem věku Kali by mohli způsobit větší pohromu než ateističtí démoni. Byli konec konců mnohem mocnější. Nikdo by je nedokázal zastavit. Mohli být zabiti, jen kdyby se povraždili navzájem. Arjuna se zhluboka nadechl, a pokračoval dál. Popsal, jak odešel sám Krišna. Když všichni jadovci a další bojovníci zemřeli, Krišna přihlížel tomu, jak Balaráma usedl v meditaci na pobřeží. Upadl do tranzu a z jeho úst vylezl mnohohlavý božský had Anantošesha. Uctíván Varunou a ostatními bohy se odplázel do oceánu a zmizel. Krišna sledoval Balarámu v odchod a pak vstoupil do nedalekého lesa. Usedl v meditaci pod Smokvoň. Tehdy k němu přistoupili nikým neviděni, všichni hlavní bohové, jež si přáli spatřit jeho poslední zábavu na zemi. Nedaleko od místa, kde seděl Krišna, byl jeden lovec. Chytil velkou rybu a v jejím břiše našel kus železa, Poslední zbytek oné železné koule vhozené do moře. Z něho zhotovil hrot šípu, vydal se s ním na lov a narazil na Krišnu. Díky Krišnově klamné energii si při pohledu z dálky mezi keři spletl Krišnovu nohu se zvířetem. Vystřelil šíp, trefil Krišnu do nohy a pán odešel ze světa uctíván bohy v čele s Brahmou. Arjuna pověděl, jak se Dáruka vrátil do dváraky. Bylo mu řečeno, že tam nalezne Aržunu a má ho požádat, ať odveze ženy do Indraprasty. Když Dáruka přijal do města, šel ke Krišnovu otci Vasudevovi a sdělil mu tu srdcervoucí novinu. Vasudeva a Devaki se zhroutili v dlovách na zem a v mukách odloučení od Krišny oba zemřeli. Arjunu samotného, jenž přijel do dváraky jen nedávno, přemohl žal, když se doslechl, co se stalo. Snažil se však vyplnit Krišnovi pokyny. Nejprve zařídil pohřební obřady pro Vasudevu a Devaký. Když splála pohřební hranice, vstoupili do ohně i ostatní Vasudevovy ženy, pohroužené v myšlenkách na Krišnu. Potom Arjuna odjel do prabásy aby provedl pohřební obřady pro všechny zabité bojovníky. Zemřeli miliony mužů a Arjunovi trvalo celé týdny, než zařídil pohřební obřady pro ty, v jejich rodinách nezůstali žádní muži. Ze háry přivezli ženy a mnoho vdov vstoupilo do ohně, kde objali svoje pány a tak dosáhli stejných končin jako tito muži. Arjuna nalezl těla Krišny a Balarámy a při pohledu na ně žasl. Jejich těla vydávala stejnou záři jako zaživa. Arjuna pochopil, že nemohou zemřít. Jejich zdánlivá smrt byla pouze projevem Krišnovy klamné energie. Krišna a Balaráma jsou podoby původního, transcendentního nejvyššího. Arjuna dospěl k závěru že hmotná těla, která za sebou zanechali, slouží pouze ke zmatení nevěřících. Pán je milostivý i k těm, kteří si přejíbít být ateisty. Arjuna, ochromený žalem a pohybující se jako dřevěná loutka, zařídil, aby zkušení kněží spálili těla obou pánů. Rukminí a Krishnovi ostatní přední královny vstoupili na pohřební hranici, a vzdali se svých životů. Po skončení všech pohřebních obřadů se Arjuna vrátil do dváraky. Zbývající ženy, děti, bráhmany, bajší a šudry nechal odvést v kočárech do Indraprasty. Krišna Dárukovi řekl, že město brzy zaplaví moře a Arjuna se dělal starosti, aby z něho všichni dostal ven včas. Cestou z dváraky naříkali a volali Krišnova jména a na jejich průvod byl žalostný pohled. Již při opouštění města začal pevnou zem zaplavovat oceán. Ohlédli se a spatřili ohromné velké vlny narážet do mohutné ostrovní pevnosti a výřit v ulicích a v domech. Průvod zbavený hrdinů pokračoval pomalým pochodem k Indraprastě. Po několika dnech dorazili do provincie Panchajala. Arjuna se tam rozhodl na chvíli utábořit. Oblast byla zamořená lupiči a ti, když viděli tisíce bohatě ozdobených žen z dváraky, se rozhodli tábor napadnout. V převlečení za se spojili do jednoho šiku, a s hlasitým křikem se vrhli na tábor. Ský a Luky napadly ženy, vlekli je pryč a cestou je plenili. Arjuna nastoupil do kočáru a vyjel za nimi. Křičel. Vy hříšní darebáci, okamžitě zastavte. Utečte odtud, jeli vám život milý. Zdržte se jen chvíli a já vaše těla rozsekám na kusy. Vlivem osudu si lupiči Arjuna vůbec nevšímali a pokračovali v drancování. Arjuna zvedl gádívu, ale ke svému úžasu ho jen stěží dokázal napnout. Jeho síla zmizela. S velkým úsilím ho nakonec napnul a vystřelil šípy, ale ty ke svým cílům nedoletěly. Pádův syn se potom pokusil vyvolat nebeské zbraně, ale neobjevili se. Zklamaně a rozněvaně se rozběhla za lupiči a byl je lukem. Ale navzdory svému úsilí se mu nepodařilo zabránit jim v odvlečení mnoha jadovských žen. Arjuna vzdychal zármutkem. Chápal, že to všechno je nějakým způsobem pánův plán. Nyní po kryšnově odchodu je jeho obrovská síla ta tam. Naprosto skleslý pokračoval v cestě do Indraprasty. Když dojeli do města, Arjuna korunoval králem Vajru, syna Krišnova syna Anirudhy. Princ byl stále ještě chlapcem a neodešel se staršími k do Prabhásy. Smrt všech jeho příbuzných ho hluboce zarmoutila, ale s pomocí rad učených bráhmanů začal vládnout městu. Jakmile Arjuna zajistil, aby vše bylo v pořádku, rozhodl se vrátit do hasty náporu. Zatímco se chystal k odjezdu, doslechl se, že v poustevně nedaleko města je přítomen vyásadéva. Šel ho navštívit, padl mu k nohám a neschopen slova jen proléval sazy. Když tam Arjuna ležel téměř bez života, vyásadéva řekl. O dítě. Jakou příčinu má tento žal? Zabil jsi snad neúmyslně bráhmanu, nebo jsi podlehl v bitvě? Zapletl se s nedotknutelnou ženou, nebo se s jiným způsobem zpronevěřil náboženským zvyklostem? Nic z toho nepovažuji za možné. Řekni mi, co tě trápí, o synu prity, pokud se toho cítíš schopen. Arjuna nabil klidu poklekl před Ryšim a v mukách ze sebe vypravil. O vznešený mudrci! Ten spletí jako temný mrak a očima jako dva okvětní lístky lotosu opustil spolu s ušlechtilým rámou tento svět. U pravhá byli zabiti všichni v ryšňovští hrdinové prostřednictvím železných holí stvořených kledbou bráhmanů. Nikdo neunikl. Ti mocní muži se navzájem pobyli v návalu hněvu. Arjuna pomyslel na Krišnu a své mnohé přátele, zhroutil se a naříkal. Krve prolití u Prabhásy mu připomnělo tu děsivou noc na Kurukšétře, kdy až Vatáma zabil spící pádovce. Arjuna tehdy ztratil tolik rodinných členů a přátel a nyní je po smrti i zbytek z nich. Už nemá proč žít. O Bráhmanu, jen pohled na nepříznivý běh času. Při pomyšlení na tuto tragédii nemohu nalézt klid mysli. Krišnova smrt je tak neuvěřitelná, jako vyschnutí oceánu, pád nebes nebo rozpolcení hory Himavat. Bez něho nemohu dále žít. A je zde ještě další neštěstí, z něhož mi puká srdce. Arjuna vyložil, jak nedokázal ochránit jedovské ženy před lupiči. Přímo před mýma očima lupiči z kmene Abhýra odvlekli tisíce žen. Nemohli jsem nic dělat. Běda, za to jistě může Kryšnova nepřítomnost. Jak mohu pokračovat ve svém zbytečném životě bez něho? Již nikdy neuvidím toho, který řídil můj kočár. Toho božského, neomezeného Govindu, oplývajícího slávou a nepomíjející mocí. Jsem zoufalý a točí se mi hlava. Bez hrdiného Janárdany si netroufám žít. Jakmile jsem se doslechl, že odešel, oči se mi zakalily a již nejsem schopen nic vidět. O nejlepší z lidí! Řekni mi prosím, co je teď nejlepší pro tuláka s prázdným srdcem, bez příbuzných a přátel, jako jsem já. Vyasadeva odpověděl. Nermuď se, vše nařídil pán. Krišna dovolil, aby se to stalo, přestože tomu mohl zabránit. Govinda by mohl změnit běh ve smíru, o kletbě ani nemluvě. Ten, který seděl na tvém kočáře a prováděl tě všemi útrapami, byl sám všemocný nejvyšší. Ulehčil zemi její břímě a nyní ukončil svoje zábavy podobné lidským. Prostřednictvím tebe a tvých bratrů úspěšně vykonal práci hodnou bohů. Jsi korunován úspěchem, jelikož si potěšil nesmrtelného a nepochopitelného Kešavu. Nyní jistě myslíš na svůj vlastní odchod. Když nadejde hodina neštěstí, je vše ztraceno. Všetně odvahy, porozumění i schopnosti vidět. Může za to jen vliv neodolatelného času. Netruchli o ohrdinu. Přišel čas, kdybyste měli vy, pánovci, dosáhnout nejvyššího cíle. To považuji za nejprospěšnější. Arjuna, utěšený Vyasadevovými slovy, se s jeho svolením vydal do hasty náporu.